En affärsman som snabbt tycks ha etablerat sig på marknaden i resanden Per-Olof Ahl som förra året startade damklädesförsäljning i några källarlokaler på omvägen i en av Göteborgs förorter. Företaget döptes av en journalist till Kappal, som har en egen affärslinje. Lägre pålägg med större försäljningsvolym. De tolv expediterna har mycket att göra men de tjänar bra. De har fast lön och provision där varje kappa de säljer. Kan man våga sig på ett exempel kanske? Jag skulle tro att genomsnitt för flickorna i affären ligger på 1400 kronor i månaden. Och vad ligger det i andra företag? Jag vad kan inför? inte riktigt säga vad avtalet inom den branschen är. Men jag skulle tro något på 700. Det har sagts att era leverantörer har utsatts för diverse påtryckningar. Är det någon leverantör som har övergivit er på grund av de påtryckningarna. Ja, det kan vi säga. Inte var det en, det är flera stycken. Årets stora modehändelse är det års hårlinjen. Alla rundningar är borta. Kvinnan plattas ut. Axlarna är smala, bysten liten och midjan hamnar nere på höften. Aftonklänningen är sportigt skuren i skjortklänningstyp i metallskimrande laméer och hatten är liten och sluter om huvudet. Champignonbrunt i färgen för dag och kväll. En av de främsta moderskaparna dör, Jacques Fatt, in i det sista upptagen med sin kommande vårkollektion.